і вже щось 8 липня був у Чорнобилі. Тут не знайшов він скільки-небудь значних підкреп. Одержав тільки листа від Хмельницького з повідомленням про облогу збаража та з проханням бути обережним і мужнім. Глибоко замислився старий полковник, коли з баражем і далі так не щаститиме, доля кампанії залежатиме тільки від нього. Побити ж або навіть тільки Затримати Радзивіла довгий час Без піхоти й артилерії З однією тільки кіннотою Було майже неможливо Старий вояка знав це добре Але не вагався ні хвилини І рушив назустріч литовському військові Піскуватим шляхом над Прип'ятським Залишаючи свої вбогі села розкидані серед пущ і багнистих нетрів, озброєна рогатинами, косами й ощепами, не наловими би налови медвежі. Людність великими юрбами збігалася до Кречевського. Але що була варта ця зброя селянська проти добірних гармат Радзівілових? Кричевський радив повстанцям залишатися вдома, а сам рушив на бабицю і почав переправлятися через широку Прип'ять. На другому боці козаки зразу ж наткнулися на одну з чат Радзівілових, знищили її і розпорошили так, що лише кілька недобитків повернулися до литовського війська. Відбранців Кричевський довідався, що Радзивіл, маючи багато прикасу військового в речиці, залишив там велику залогу, під найстаршим рейтарією-ротмістром Шварцгофом. а сам з цілою армією рушив під Лоїв. Він посадив піхоту німецько горську, а також увесь люд огнистий на байдаки. Сам же з кімнотою та артилерією посилався берегом, рівнобіжно з тими, що пливли Дніпром. Нічого не знаючи про наступ Кречевського – Радзивіл не мірявся перейти Дніпро коло гирла Сожу й ударити на Пободайла одночасно з Дніпра і Суходолу. Становище Пободайла, що боронив переправу усього лише з двома тисячами козаків та з кількома гарматами, було критичне. Аж ось недобитки чад, знищених Кричевським над Прип'яттю, повідомили Радзивіла, що наказний гетьман козацький з великою потугою йде просто на речицю. Це розбивало всі Радзивилові плани. Він зовсім не сподівався, що козаки можуть так швидко наспіти, аж від збережа. Тепер уже доводилось міркувати не про те, щоб знести пободайла та йти на Київ, а щоб якось відборонитися від Кричевського. Радзивил відрядив дві тисячі війська, на поміч Шварцгофові, що був у речиці. Сам же залишився під Лоєвом, з артилерією, німецькою-югорською піхотою та скінними полками панцерними. Розташований перед тим табір литовський поміж містом Лоєвом, річкою Лоївкою-Дніпром, був завеликий для оборони. Радвівів значно зменшив його і міцно уфортифікував. Поставивши четвертий ряд возів, пов'язаний ланцюгами, та насипавши навколо високий земляний вал. Нападу козаків, треба було сподіватися з боку Брагіна від широкого шляху. А з інших боків литовського табору були густі великі ліси й багна. Отже, звернув Радзівів найбільшу увагу на Брагінський шлях. Але Кричевський. Недарма користувався славою одного з найкращих вояків у Європі. Надзвичайно швидким маршем наблизився він до речиці, щенив там велику замішанину, підпалив передмістя і, довідавшися, що до речиці вже надходить Радзівіла Лавіціч, несподівано запав десь у лісах. Тепер старому підполковникові Треба було якнайшвидше та найповніше використати помилку радзивіла, що значно послабив свої сили, відрядивши до Рєчиці непотрібну їй поміч. Отже, замість іти просто на Луїв, скрутив Кричевський під холмеч. швидко порозумівся з міщанами, які відчинили міську браму, немовби для того, щоб гнати бидло на пашу. В той же час ударено по всіх церквах у дзвони. Козаки вилетіли з лісів, вдерлися до міста і вирубали залогу. Про напад Кречевського втікачі з Хелмеча негайно ж повідомили Радзівіла. І той природно мусив тепер сподіватися нападу не від Брагіна, а від Холмеча. Негайно ж відрядив Радзівіл під'їзди до річки Брагіна з наказом, щоб звідти якнайшвидше поверталися відряджені туди раніше підкрепи. Вирушили під'їзди литовські також у уна... на холмич. Але Кричевський обдурив їх. Обминув непомітно. Скрутив знов у бік а й хащами. Із надзвичайною швидкістю опинився всього лише в двох милях від Радзівілового табору в лісі з боку Брагіна, а не з півночі, як того тепер сподівався Радзивіл. Настала ніч. Кричевський скликав нараду. Дехто з старшини висловлювали сумніви, чи можна бити на Радзивіла з таким стомленим військом. Козаки вже цілий місяць були в поході і майже без перепочинку зробили спішними маршами щось понад сотню миль. Єдина надія наша в швидкості, сказав Кричевський. Коли не подолаємо Радзивіла, коли пустимо на Київ, програємо всю війну. Ухвалено спочивати лише один день і другої ж ночі вдарити на Радзивіла. Не встигли ще скінчити нараду, як наспіли два посланці з того боку від Пободайла. Крачевський умовився з Пободайлом, щоб той, другого вечора, перейшов Дніпро одночасно з тим, як кіннута козацька почне атаку на Радзівіла з боку Брагіна. Негайно ж після цього старий полковник із сотнею козаків вирушив на звіди, щоб ознайомитися зі станом ворожого табору. Виявилося, що стан цей дуже несприятливий для козаків. Радзівіл стояв за багнистою річкою Лоївкою. На річці була гребля з напівспаленим млином, що міг правити за добре прикриття для радзивілової піхоти. Гребляця була єдиною переправою з боку Брагіна. Від того, чи захоплять її козаки, в значній мірі залежала перемога над Радзивілом. Козаки спокійно відпочивали протягом цілої ночі. Наступний день, аж до вечора, теж сподівалися відпочивати, і Петро з Максимом нарешті таки, чи не вперше за весь похід, Могли зітхнути вільно. Найбільше потомилися вони за останній тиждень. Максим ледве тримався в сідлі, а Петро вже й думати забув про багатенних литовських панів, що їх він так хотів пожакувати. Міцно заснули у вкрай хлопці з вечора, і сонце вже виглянуло за верховіть темного бору, коли вони ще спали. Перший прокинувся Максим і не встиг ще опам'ятатися, як сурми заграли наступ. То Кричевський, маючи підстави гадати, що Радзивіл довідався про його розташування, наказав ударити на литовське військо, не чекаючи вечора. В одну мить козаки вже були на конях. «Швидше, швидше!» кричали навколо Петра і Максима. Радзивіл ще не встиг приготуватися!» За кілька хвилин Ціла десятитисячна маса кімнати Кричевського вже вилетіла з густого лісу і тісними лавами помчала до греблі. А з другого боку, з табору радзивіла, до греблі чимдуж бігла німецька-югорська піхота. «Встигнуть чи ні?» – промайнула Максимові в голові думка. Але за хвилину він уже не думав нічого. Нічого не почував. Не би злився в одне ціле, з могутньою, страшною лавою похилених у високих кульбаках вершників. Піхота зустріла першу козацьку колону витриманими густими сальвами. Змішалися й попадали з коней перші козацькі шереги. Щинилася замішанина. Перший натиск відбито. Треба було добувати греблю в інший спосіб. Миттю посідали з коней, Перші козацькі сотні кинулися на ворожу піхоту пішо Але тут ударили на козаків через греблю кінні литовські хорогви Скрутно довелося козакам Проте перший наступ кінноти вони відбили Кинув тоді Радзивіл на козаків тяжкі гусарські полки Найстрашнішу зброю свою і найбільшу надію Згнітили вони козаків, що боролися пішо. Потужно натиснули на легку козацьку кімноту, збили перші шареги з поля і ударили всією потугою на праве крило козаків. Довго тривав нерівний бій. Нарешті захиталися козацькі ряди, і праве крило почало відступати до лісу. Але не розпорошилося. Жодне військо не вміло так швидко переходити від кімного бою, до пішого, як козацьке. Отож, посідали козаки з коней і обсипали ворожі хорогли